على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ ندی آیات ربتم دماغ کې سره لګي یاداد اعتقاد او عقیده سره لګي چې مخ کې په آیات القرآنی کې کومه عقیده ذکر شوې ندی آیات مبارکې کې وایي چې فعاق کیږي په شا باندې زور او زبردستی آ نیšta یا مخ کې مساله د انفاق په سبيل الله ذکر شوې داږي سره لګي انفاق کای مالو الیدو اذا لا فلار کی د دفاع د فاره او د اکراه د پار د ملګویږي په چاباند زور او زبردستی 아이 لا اکراه فی دین نیشت زور په دین کی تعقید کی منلو کی په چابار زور نه چلیږي امام خورحمت اللهلیوي حاضې حل آیتحلعتقد دا ای یاد د اعتقاد باره کې دی ددين نهاد د اعتقا وقی د دا نوباېده کې پهچبان د زور نه چل لږي تعلق د زړ سرئ نو پهزلببان د د چا وسه طاقت نووي کپچا پهچ د زور چړو ظاهرن به در سر وزړې چې کوک دغه نه غول نه او د تفسیر جواهر ذکر کړی دی چې په عقیده او دین کې اکراه او جبر ځکه نشته چې ایمان داږي خوبي پړاګا بعد ندا ټول خیر خیر دے نو پاره کې اکراه او جبر له ضرورت نشته زور کو په باور خبره کې پچاکه چې ظاهرا په کې څه نقصان وی اسلام او ایمان ټول خیر خیر دې په پړي کې بچا باندې زور نشتا لا اکراه فی الدین نشتا زور په دین منلو کې فزرل باندې چا فزرل باندې دین او منی حضور شوک مسلمان کول نه شی البته یو کس مسلمان شو بیا دې اسلام اغ احسان نه او د اسلام د شعائر و خیال نساتی نو که خلیفه وقت ده مسلمانان موجود و نو غطه بیازور و اکراح یو سره مزنکی اغلب سزاور کئی زکاة نور کئی نو داغد پار سزانا دارنگ نور ده دا دین احکام زنمنی نو شریعت اغید پار سزاگانی مقرر کری قد تبین الرشد من الغیه یقینا فر گشید هدایت دو گمراهینا هر چا لوازه لا رما جمل او گمراهین پیجنی یقینا فر گشید هدایت دو گمراهینا فمن یکفر بالطاغوت نو چا جنکارو کود بندګی د غیر الله نا تغوت سیرد مبالغیده توریان توریان فر کښیل ویلشی نتوعوت مانا د غټ سرکش هر نه فرمان او غټ سرکش د مراد ده برابر خبره ده کې جینيوی او کې انسی زکه په انسانانو کې شيطانا نشتا چې د الله او د الله د دین نه دی اړای بد انسانی شيطان نه او پتیریانو کې شيطانا نشتا نو توعوت نه مراد هر سرکشه ده هرغه کس چې د الله د دین نه باندې بربر خبره د ک د جنناات او د انسانانونه ف سر ب الطاوې نهچ چې ان کار ک د بندகை د غیرلاان ويؤم باللهه او ایمان سااتلو پلابان فقد تمڅەکە نوخ د منګول لګوندي بالعړوت ووسقا کاغ කړ مب تباني پدوا او لاس که د مضبوطه کړی را نیو نه لنف صام لها چی نشه ما ته دل دغه کړی لرا دا قران او سنت د الله د طرف له یو کړی دا چې خپل بندګار او الله را لېګیلی نو چا چې پدیوان دي مونګولیو لګولې پدوا او لاس باندې دا راو نیول نو دا کړی ما تي یا لنف صام لها نشته شو کې دل دغه پارا لکه د بارا ندی په پړی کی او خړه راز وند کړی او سوک د اغه پوری اون خلی مدا کړو شو کیږي نه چې دنی پړه بدر پس یوش لیږي اولان دی به ور زدهږي نه پدی بد برا او پورته الله لرسې جنت لبرسې خوشاله لبرسې چا چې ایمان ساتلو په الله نو د منګول یو له ګولې په کلهی مضبوطه باندې لنخه ما لها چې نشه ماته دا غیده کارا نشت شو په دل دا غې نه پارا الله هو سمیع او الله دې وريدن کې او په ها الله هو ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور مخک آیات مبارکه کې دو قسم خلک ذکر کله یو اخر چې دتوا غوت نه انکار او کفر وکړي او دین ایمانو ساتي طع الله نوص پڑھی ایات کې د دواړو حالت ذکر شوی د مسلمانانو او د مجرمانو حالت مخکې ذکر شو نوص tle ایات کې د دعا او حال بیانېږي چه اولیاء الله کم خلقت دي او اولیاء شیطان کم خلقت دي اللهم ولي الذين امنوا الله دو سه امداد کسانو وکسان دچ ایمان روانه مومنان الله رب العالمين دوست او مومنان اولیاء الله دي فقوا خلق وليدي لوي تزان لي و نكړي به بر سر غرزي او ګجامي خليدي او په غاړه کې کچکول را د او دلي و ان تو خبري کوي خلق به ولي او غلق او بس دعا را لوکاو فلانی دے کرا لفلانی فقیر و ملنگ دعا کر دا مزد آغا پا دعا باندې مرتبه لرسید لیم نه هر مومن د الله ولی دی الله اللہ و لی والنبین آمنو اللہ دروس و امدادی دا کسانو دے چی ایمان رونے او دو خو خلک خلق دیا او غی غریبانان د قرآن و سنت ننی خبر خپل ایمان نا پیجنی اکثر لونیان بھی او اولیاء الله المؤمنان الذين لا كيدار خلقني امام رازي الله عليه بتفسيره الكبير كي ولي الله تعالى ويمان يكون آثيا بالاعتقاد الصحيح المبني على الدليل ويكون آثيا بالاعمال الصالحه على استما وردت به الشريعة قال الله ولي رسوله څخه هي عقيده وي عقیده په دلیل باندې مبني وي د او سنت په سر او نیک اعمال کيده شريعت مطابق رسوبند ولي تعاريف راشم رسول يونس کي الله وي على ان اوليا الله لا خوف عليهم ولا هم يهزنون الذين امنوا وكانوا يتقون الله ولي دوستان شوګري سبا غیبا نوب سیارگی غم جنتیاب افینی نا مومنان دی تقوادار خلقت دی یخرجہم رباسی اللہ دی نرا من الظلمات الی النور دتی يرونا رنا ترسلہ تو ترتمونه اللہ رباسی د شک دتیارنا د منافقت دتیارنا د کفر دتیارنا اگرانا د اسلام لا <سلام> والذين ارتدوا كفروا وكفروا اولياءهم الطاغوت دوستانو مرګ لري دا شيطانان دي اباغوت کې اسلام د جنس د فار د مراد ته نه شيطانان دي يخرجونهم روباع فيلرا من النور الى الظلمات درنان تيرو لا دا د قران و دا سنت دا رنان او د سنت درنان راکاږي او ثري له بوزي په كفر بدعت او شركي مبتلا كې اولائك اصحاب النار دا که ځان خوندان د اورني دا اور ول خلقلي فهم فيها خالدون نيبدای په اور کې هميشه اوسيدونکي النت إلى الذي ح جاء براج م في رّ أنته الله الميق ف يات مبارك أس د او مثال دكررکي چه نوزله توت او شطان د دګ ش نو د پهرو ک پات شو هداته او رناله آیايا غورينته رؤيت نهمراد رؤيةقلبي فمانا د علم سره آیا تع ل ف نشته آ تفجان اغ ك ح ج إبراهما چې جګ کړ د إبراه والسلام سررى في ره فبار د ر داغ ک أن آته الله الم دا چېورړ والله دله ر با چاه دا الله بادشاہی ور کلي وا زور او غلبې ور کلي وا او غزور او غلبې د الله په مخالفت کې استعمال ولا اذكر ابن ابراهيم کل چويلي و ابراهيم عليه السلام پربي الذي يحيي ويميت رب زع ما غزاد چه وجندي کول ک مر جوندرا فلاسيني قال أنا أحيي واميت ويل يودا النمرود وكافر زم جند قال ابراهيم ويل إبراهيم عليه الصلاه والسلام فان الله يأتي بالشمس من المشرق یقینا ان لا رات للکیفن ورثر دم مشرقنا الله دانور دم مشرق ن راخېږي فاسبها من المغربي نو زرات لک پدی سر دم مغرب نا تی د اولټه طرف ن راوخې جاو فبو هی کفر نو هر ان کښو اوغه کښ چېغه کافر وو لا يهدي القوم الظالمين الله توفیق ده ہدایت نو ورکې قوم ظالمانو لا مفسرین ذکر کړي چې د دین مراد نمروز ده چې د ټولي دنیا بادشاهو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ په البدایه والنهایه دارنګه تفسیر کې ذکر کړي چې په ټوله دنیا باندې سلو ورو کسانو بادشاہي کړي دا چې دو اړخې کې مومنانو او دوه کافیرو دغ مومنانو ک یو د الله نبيو سلامان عليهلالات وسلام چې پهټوله دنیابانې داغ حکومتو او دو موزل القرنین رحمه الله چې د اهل علمه د صحي قول مطابق دا پ غمبره او نبینو بلکې د الله په او لو ک یولیو لکه کهس کې داغو خیا را ځي دارنې کم کافررو نوپغې کې یو نهروو نمروز په ځال اخر کې آخر کې غالشي یادال دواه اهلی لغت ذکر کړی دي او دیم پهغه کافر بعد چا ها کې چې پټوله دنیاانی وکومت کړړی بختې نه سرو او د نمروز د ابراهیملی حصللات او سلام سره الله پروګوبیت او ووحدانیت باندې منظه کړی نو په مناظره کی دعوه بیا گیا پفل دعوه بانده دلیل وی ابراهیم علیه السلام دعوه پیش که چه ربی رب اللذی یحی رب زمان غذاات ده چه رجوان دی کول و مرکول خیی نو دیکھ آخر نمروز وی انا احی و امید زمجوان دی کول و مرکول کول در زان لرب و او مفسرینو ذکر کردی وې فजील کې د پانځي په کوټه کې ښکته ځان بنکړیو هغه را خوشاله وګړو وې دا ملکه ته دا مړونکی کله او دغه شانت پلاړه کې عام کسان روان و غیر وني ولوي وجل اول وې انا احي و امي زم ژوندې کول او مرکول کوم نو داغه دا او دغه شوه او د ابراهیم السلام دا و, و چې رب زم ما غزا ته چې ژوندې کول او مرکول کوي نو ده په منازره کې په دعوه باندې دلیل نی ابراهيم عليه السلام په خپل دعوه باندې دلیل ذکر وکړو چې <تصفح> زماره رب وینډ کولم ورکول کې دلیل فسره فان الله ياتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب زکه الله د انور د دا مشرق نراخيږي نرا نو کته الهه ځتی د مغرب نراخيجو کنا نو هغه په خپل دعوه باندې خاموش او حیران 파ته شو د دلیل نه ذکر کړل بعض اهلعلمو چې ذکر کړ چې ابراهیم ملی سات والسلام د یو دلیل نبل دلیل له انتقاوکو نو دا انتقال دیو یو دلیل نبل دلیلله ده لکه علما د مننظری او ولما او ذکر کوي چې په مناظره کې د یو دلیل نبل دلیل له انتقال بعض کنور عامله یو دلیل د ذکرکوغ د لا سره کړړنی او بیابل دلیل لمنتقل منتخل ابراهيم عليه السلام دليل نه پیش کړي چې ربي الذي يحيي و يميت دا دعوي خدا او دليل ته بیا پیش کړي ان الله ياتي بالشمس من المشرق يا دام ف علم المناظره و علم الجدل کې جايز دي چې دو واضح دليل نه منتقل شي او زحد لله صار ختمه مقابل دبرکه مکلو بوقوف ده اگر په یو واضح خبر باندې نه کويږي نو او واضح خبر داغې نه سیوا وځاحت وله ور ذکر کړه چې دماغ کو لاو شي او سر ګرنا شي دا بيوقفہ کما الانسان ابراهيم عليه السلام لا خبر ختم کړي نه چې ربي الذي يحيي ويميت او د پمن کې رودانګل خبره شروع کأنه احي و اميت ابراهيم عليه السلام خپل خبري پورا کول نه پر نه خوړو ابراهيم عليه السلام د دې خبري پورا کول نه رستو خبره مکمل کړي ان الله ح ل من المشريق ن الله رااصلل ک پور سره د مشرقنا س چې من المغریبي نوذتي ولد مغربنا مفسرين مفصينو کرکي چې مجلس مجیسه او مننظره کې مشران او س فگیري خلک نستو نو چې لارم پاکم دا جا نه ش ور ل خمک ته خو پیدا نهوي چې داور به را خ خاتمه ها من المغربي نذرت رات له کف دی باند د مغربنا فبهت الذي كفر نهران کله شو او غک سیغ سفروا والله لا يهدي القوم الظالمين الا هدايت من کوي قوم ظالمان توفیق د هدایت نور کوي سیغ کله بخبل زره باند دی او په کله ظلم باند وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين